Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah sayidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahuma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Taala pagi hari ini kita berkumpul menghadiri menghadiri haul dari seorang al-imam al-Qutub al-arif billah al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar al-Saggaf mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau Amin Ya Rabbal Alamin Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mengisyaratkan tentang mereka orang-orang yang berjalan di jalan Allah yang ingat akan tugas dan tanggungjawabnya kepada Allah semasa hidup di dunia ini orang-orang yang berjuang Mengorbankan segalanya untuk mencari rilohnya Allah, untuk bisa dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah SAW, hingga Allah Taala menyatakan limithi li haza, fal amilun. Untuk hal yang semacam ininya, yang semacam inilah hendaknya seseorang berbuat, bersikap, mengikuti, mencontoh mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina wa kunu ma'ash shodiqin wahai orang-orang yang beriman takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum ash-shodiqin para aulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga al-imam al-syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan fahumul murad wa la yuradu siwahum والقلب مشتغل بهم والهانا كرير لسمعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بهياتهم إحسانا. Mereka adalah orang-orang yang kita inginkan. Mereka orang-orang yang kita cari. Mereka adalah para ulil yang kita idamkan, yang kita rindukan, sehingga hati senantiasa sibuk dengan mereka, sibuk dengan ilmu mereka. Sibuk dengan cinta kepada mereka Sibuk meneladani perjalanan mereka Inilah sikap pecinta terhadap mereka Inilah sikap orang-orang yang menjadi maas Bersama orang-orang yang memiliki kesungguhan Di dalam menunaikan tugasnya kepada Allah Jalla jalaluhu wa ta ta'ala taubba matuh Ayuhal ikhwan Intropeksi diri kita Kita sibuk dengan apa? Apa yang membuat kita sibuk? seburuk-buruknya kesibukan adalah yang menyibukkan kita dari jalan mereka membuat kita sibuk lalai lupa untuk cinta mengikuti meneladani mereka mengambil ilmu mereka menempuh perjalanan mereka mencontoh mereka dengan sebaik-baiknya radiyallahu anhum ajma'in karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi beliau mengatakan wa mimma yasurul galba minni luzumukum tarigata aba'i wa ahli wa ajdadi hahiya a'malun khalat an syara'i wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradihi di antara hal yang paling menggembirakan hatiku apabila kalian menempuh menempuh jalan mereka yang menggembirakan hati mereka para aulia was sholihin dan makna kegembiraan mereka berarti kegembiraan Rasulullah dan makna kegembiraan Rasulullah berarti ridha Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'adzamahu Hal yang paling menggembirakan hatiku Manakala kalian menempuh jalan mereka Jalan para datuk-datukku Apa jalan mereka? Ha hiya amal khalat anshawa ibn Amalan yang suci dari noda, dari celak, dari kotoran diiringi dengan ilmu, dengan akhlak Dan banyak zikir kepada Allah Yang menggembirakan mereka bukan banyaknya harta Yang menggembirakan mereka bukan tingginya jabatan Yang menggembirakan mereka bukan banyaknya pengikut yang menggembirakan mereka bukan menjadi seorang ningrat dihormati masyarakat bukan itu yang menggembirakan mereka tetapi yang menggembirakan mereka mana kalah kita mengikuti jalan mereka solat kita baik puasa kita baik akidah kita benar kita berakhlak mengikuti jejak mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah jadalah jalaluhu taalat alamatu saudara-saudara sekalian al Habib Abu Bakar bin Muhammad assegaf adalah orang yang mencerminkan daripada sikap guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi beliau menggabungkan, menyebutkan tentang orang-orang yang mana mereka itu berbeda zaman berbeda waktu, berbeda masa akan tetapi magam mereka, kewalian mereka sama, hal mereka sama, bahkan nama mereka juga sama siapa? yang hidup ratusan tahun yang lalu al-Imam Abu Bakar al-Adani bin Abdullah bin Abi Bakar al-Aidrus radhiyallahu anhu arwah seorang wali besar kemudian juga Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas radhiyallahu anhu arwah guru daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Sheikh al-Habshi dan ini Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang ada yang kita hadiri pada siang hari ini pagi hari ini haul daripada beliau orang yang dimuliakan oleh Allah taala dengan apa beliau capai Kedudukan tinggi tersebut dari kedudukan para wali-wali besar semuanya itu adalah dengan berkat peneladanan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakulu khairin fitibagi man salaf wakulu sharin fitidahiman khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti para salafus soleh, keburukan, terpadukan di dalam menyimpang dari jalan mereka menganggap sesuatu yang baik ada jalan yang lebih baik dari jalan mereka menganggap hal yang demikian tersebut sebab Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan di dalam dakwah mereka hingga meraih kesuksesan di dalam dakwahnya, di dalam ajarannya semua yang dilandasi dengan rahmat dan kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah kita dengar kemarin Di라우ha dibacakan wasiat Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi terhadap Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf yang isinya adalah untuk menyayangi hamba-hamba Allah, memberikan manfaat kepada segenap manusia. Apa yang bisa dia berikan? Membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala 'Azhamatuhu. Khairun nas anfa'uhum lin Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat terhadap manusia lainnya. Wal Habib Abu Bakar begini kesibukan beliau memberikan manfaat, membantu, menolong orang lain, membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala adzamatu. Sehingga semuanya itu beliau lakukan dengan rahmat, dengan kasih sayang, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin ana wa manitabani dengan rahmat dengan kasih sayang jalan beliau tidak mengenal mencaci orang lain tidak memaki orang lain tidak melaknat orang lain tidak mengkafirkan orang orang lain namun mengajak semuanya ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini jalan beliau jalannya Rasulullah s.a.w Nabi Muhammad menghabiskan waktu 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah bagaimana dalam tempo tersebut di Makkah beliau dicaci beliau diganggu ditaruh duri di jalanan beliau terkena kaki beliau Kemudian juga bagaimana dicekik dari belakang dengan sorban beliau, bagaimana diletakkan kotoran di atas pundak beliau, bagaimana beliau dilempari oleh batu, dilempari dengan batu tatkala ke Paif, gigi beliau pun patah dalam suatu pertempuran, darah mengalir dan kening beliau sobek sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Semuanya itu tidak membuat beliau dendam, tidak membuat beliau dengki kepada orang-orang yang melakukan itu kepada beliau. Namun jalan beliau sabil nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ketika diperintahkan sebagian sahabat bilang ya Rasulullah ini teman-teman kita dibantai dibunuhi sumpahi mereka laknat mereka Rasul bilang mabutsulanan wala sabbaba inna mabuuts rahmatan lil alamin saya diutus oleh Allah taala bukan sebagai tukang laknat bukan sebagai tukang mencaci Namun semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahabihi Sehingga beliau dengan rahmat dan kasih sayangnya Ditimpuki batu, darah mengalir Kemudian datang malaikat penjaga gunung ingin membalikkan gunung ta'if Kepada mereka orang-orang ta'if tersebut Rasul Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam mengatakan Seandainya mereka tidak mau beriman Aku masih mengharapkan keturunan mereka atau anak-anak cucu mereka aku harapkan dapat beriman kepadaku sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak menyumpahin orang tidak mengutuk orang Al Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Saghi 'allamatud beliau mengatakan wa uswatul makrub fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farsi wal ahjar wa ma illa ala rijali beliau adalah teladan bagi orang yang ditimpa kesulitan bagi orang yang mendapatkan kesusahan yang mana beliau itu dalam kesusahan yang beliau alami hingga dilempari dengan batu diletakkan kotoran tatkala beliau bersujud akan tetapi beliau tidak pernah mengutuk orang lain ada beberapa orang saja yang disumpahi oleh Rasul SAW yang mana memang haggad lain daripada itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfagih Pernah satu kali beliau diwalimi oleh, oleh pemimpin raja di zaman tersebut hingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dan disiksa di dalam penjara. Datang murid-muridnya kepada beliau. Dan berkata ini memang Sultan kurang ajar. Mereka mulai mengeluarkan omongan yang tidak baik terhadap Sultan. Yang melakukan hal itu kepada Imam Abdul Rahman bin Abdullah Balfagi. Beliau bilang jangan kalian maki dia. Jangan kalian caci dia. Ini sebenarnya murni kesalahan saya. Apa kesalahannya Habib? Dia bilang saya itu biasanya tiap hari ada pembantu yang datang ke rumah saya, dia bekerja. Tiap hari saya selalu tanya, gimana? Solat hari ini sudah betul, solatnya benar, sudah solat. Berjamaah solatnya, selalu tiap hari saya tanya. Namun pada hari tersebut waktu saya ditangkap, saya lupa bertanya pertanyaan ini terhadap pembantu saya. Lupa menanyakan sholatnya dia bagaimana Hingga gara-gara hal tersebut Allah Ta'ala hukum saya dengan hukuman yang semacam ini Jadi yang salah adalah saya Kata Limam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Radiyallahu anhu wa Karenanya saudara-saudara sekalian Mereka adalah ahal insaf Orang-orang yang menjalankan haknya orang lain Tapi tidak menuntut orang lain Untuk memberi haknya dia Radiyallahu anhum in. Insaf bilantisaf Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafu aniddham'a idza kana fi ajhihi wa sababihi wa idza dhayya haqqullah lam yagum ahadun lighadabihi Tidak pernah ngomong yang tidak baik tidak pernah mengutarakan hal-hal yang tidak baik yafu memberikan maaf wa yasfah memberikan maaf kepada sesama mereka tidak mencaci tidak mengeluarkan omongan yang tidak baik sehingga mereka ini pun juga mendapatkan sambutan dari masyarakat ketika mereka luangkan segalanya untuk Allah. Allah Taala memberikan segalanya untuk mereka. Fahua lahuhum wa lahuhu Fahua lahum mualin kata Imam Abdul Rahman bin Abdullah dalam Rasululah. Mereka menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya untuk Allah maka Allah taala bukakan segala kebaikan bagi mereka radhiyallahu anhum ajma'in sehingga bagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kita cari yang kita inginkan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi beliau mengatakan la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum jangan kau cari sahabat teman guru pendamping selain dari mereka cari mereka fa innal maula waffar min hibatihi allah sudah memberikan anugerah yang besar terhadap mereka sehingga cari mereka teladani mereka ikuti mereka sebab keberuntungan bersama mereka ula fala ta'du anhum innahum matlaul huda wa hum ballagu ilmal kitab wa sunnati Jangan berpaling dari mereka sebab hidayah terbit dari mereka sahabat dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka yang menyampaikan ajaran alkitab wasunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam para ahlul bait para sahabat para auliya para salihin jangan kita menyimpang dari jalan mereka ajak didik keluarga kita ngikut ajaran mereka dan teladan daripada mereka tersebut al habib ali bin muhammad al habsy itu beliau mengatakan ana ara kullu dzambi yaghfiruhullah saya melihat, menganggap dengan husnudhan saya semua dosa insyaAllah diampuni oleh Allah Ta'ala إِلَّا سَبِّ الصَّحَابَهُ وَالْأَوْلِيَاءُ Saya melihat semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali mencaci sahabat, mencaci aulia. nah ini yang sulit, ini yang berat. Mengapa? Itu biasanya menyebabkan seseorang meninggal dalam su'il khatimah. Al-imamu Syawwaf beliau mengatakan, فَصَّبْفِهِمْ يَا لِلْنْسَانِ فَصَّبْفِهِمْ يَعْيَا لِلْنْسَانِ Tahgik yang jahiliman mengkuli Muslim wainkan mukmin wapoyak Allah mencaci mereka para Sahabat Rasul saw. Walau liya asalihin wa itu sudah pasti dijamin mencabut iman dari setiap Muslim. Walaupun dia adalah orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah Taala, tapi benci sama Sahabat, sama Ahlul Bed, sama uli salihin, ngomongin mereka maka dia bakal hancur. Imamul haddad mengatakan zulghad hifihim hadi mu aslidinhi. Orang yang mengkritik mereka, yang di dalam hatinya ada kebencian, ngomong gak enak terhadap mereka, dia menghancurkan agidahnya sendiri. Sebelum dicabut nyawa, imannya hancur dan dicabut lebih dahulu oleh Ya Allah, Minalikah ada balak, ada musibah. Karena itu gak ada jalan yang lebih baik kecuali kita kembali ngikutin jalan mereka, Mengikuti tar tarikat mereka. Jalan yang diredah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala jaga anak-anak kita Allah Ta'ala jaga keluarga kita Bisa mengikut jalan mereka Jalan yang diridah oleh Allah Ta'ala Kaum wanita kita pun juga Mereka menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Berpakaian yang rapi enggak sembarangan Ketemuan laki-perempuan yang bukan muhrimnya Dalam kegiatan apapun Tetap jaga aurat Tutup aurat yang benar Jangan sembarangan bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya Dan kita mas'ulun Kita semua bertanggung jawab Atas kaum wanita kita Atas keluarga kita Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na biha ulil auliya' was salihin. Rabbifanfa'na bi barakatihim wa alhusna bi hurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani bi ya arhamar rahimin. Wajudika ya ajadal ajidin. Sallallahu alaihi wa sallam sayidina ummi wa alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.